بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وحابه وعلى آله وعلى صلحة سنته إلى مدين وزمعين وبعض لإسلاميه وعدنا دمارشيب سلسلكي خصوصاً دهاغ نقطوطة يعد أولوكي فإسلامي سكر بوري ألالالاليل من قوة تحسي تروسة بوري دي جزيريه وعدنا سباقيكي وهي وعدنا راتل اليمن و سعودية عمان و إمارات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 ده تنفع غيركي بسوريكي يا بشامكي شام الواء شام مباركة زمك ده او بركتي بقرآنك يا الله يادكالي ده الله سرماي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نو مسجد اقصى بفلسطين كده دلت او حوله ده شوخة زمكي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 د مثال السلام دي قوم فرابسه باندې هم د شامن د فلسطین نیمه یاد شویده او د رقم نور انده یا ک د ابراهیم علیه السلام پر زمانہ کې او د څو خاطه تونه انبیات تر شی دی د کوئی تصویر او تشکرګزاری په دې سیمه باندې شویده سوریه تقریبا ول یا 2 3 ملیون نفوس لري ول ا 2 ملیونه نفوس لري د دغه نفوس نه هیڅ سده عربان دی. نوی فیساده با سوریه که عربان دی. او در بعد لفتیساده چدی. بدهی یو برخه بکه کردان دی. اغیس. دی. یو برخه بکه ارمانیان دي او یو برخه بکه نور خلک دي مختلف ادیان. تقریباً د نیم فیساد نهم کم یادی نیم فیساد خود برابر یهودان بکی دی. شاگوز اکثر اسرائیل و ستلی دی. او نوی فیساده سوریه چدی اغ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 کله هم علویان او دروزیان د خپلې عقیدې له مخک مسلمانان نه ګڼلای کیږي او بعد و نه ګڼلای شي او مسلمانان یوه دي دروزیان او علویان یادي هغه نصيریان په بار کې زی به ورسره خوږي مخک متاصه وویل او شنه نصيریان علي رضوان مخفل په دغه جمله دغه حافظ الاقصد قرانه هم ستروسه پوری ده او دروزیان یو بل سیه دلاده چې دغه عقاید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 او په اقتصادی لحاظ باني انداد ول پاسکري لحاظ باني خمو نظام خلق دي کم چې یګان دي هم په اسکرلي لحاظ هم په فكرو فرهنګي لحاظ باني خمو نظم خلق دي چې دغه تنظیم دي د حزب الله څخه متصل دی حزب الله عربا ان ما تسخدمت كه خدمت كه حزب الله هم فهم دولت نه ده خو د په دنیا کې داسې مطرح دي لکه دولت خپل تنظیم لري خپل فوض لري خپل مشر لري خپل خپل خبره په خپل حکومت باندې تزور باندې منلې شي بلکې په دنیا باندې تزور منلې شي او که یو ځدی ملک یذې په ملک باندې حمله کوي نو دې حکومت په قرار وکرا چې باندې ناس دې خپل ځانونه دفاع کوي تر څو پروسه کا له تل کولي دل اسرائیل اسرائیلو په لبنان باندې حمله وکوله دا تحقق کې په لبنان حمله نه و بلکې حزب الله باندې حمله او حزب الله تر اخره پر ووکوله شو خپل میړانه باندې دفاع هم دفاع کوي او خپلې سیمې مو ساتي او هتاڅه سیمې یوه خپل زور باندې نیولې هغه هم ورنه بیرته تخليقې نو د حزب الله د شیا ځانو او د ایران د تړاو د রাজনীقي په باره ما بل او تاسو سره کاری خبرې وکولې او د ایران د تشطیله په لبنان کې در پیاده کثیرا ولې په لبنان کې د تشطیله لري او ولې په عراق کې د تشطیله لري اولې په عراق د امریکایانو د پاتې کېدو سره د تشطیله پدې باره کې مرسته خدمت کې خبر ادرته عرض کړم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 نو <أنا> زهکه د اسلام <متصفيق> حساب سره توغی باندې ډیر نه شته ولې د میګان همز من غایات واور ده ټول لړل یو پاتې ګوري نو یو څلمو تو ریږي نو ونی اریدل یا دې څخار پاتې ادلته دا دکه د څلګونو ټول لړل میګان ګوري من همغه اسرګه مرته مې نوې لې ترکم دمو پوهاته نور دی نو لبنان د سنیانو د طاره په نن ورځ کې یو واجب دوم رحمت لري چې اته شی شي کتابخاني دی او شی شي کتابخاني دی په دنیا د مذاهب کتابونه څاپیو په دزمن کې دا چې د دنیا ډیر خلک په مسلمانان دي نو د سني مسلمانان لپاره دوی د دې کتابونه ډیر څاپو یو په حقه صحافت باندې څاپو وي خدمتی خدمت کوي او په علم باندې مشهور ځای دي افغانان په لبنان پورې سره رابطه او تلاو لري دا تلاوه او رابطه نہایت مهمه ده ته مانتا... هم زمونږ پهته نه ده تمام مشه مونږ په تاانبانې تمام مشر ده د لبناان را دیته افغانان م سرهمونته په تاوانبانې تمام مشه دهوا دا چې امریکان د یو نیم سلو په لبناان ک ی په همتون جوړ کري مخکې اوله یو مدرسسه ګوري بیا هغ مدرسې طر کو لهغې یو محب جوور شو بیا هغې یو فته جوړه او بیا دا فاکول ته په یو لوی په همتون بانې یو نپی بانې بدلله شوه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 دلتهګورې تاشي د افغانستان باې مادلته یو چوکر کې تا وکي دي او یوکرخم دلته سووکر هممدلته یحللقه د ن سر په سران تا وړي یو دلته د سي یو د لبان سر با شد یو ورست منګه تاک کړی او یو دلته په توررکې په تاسو په اسلامي ور کې د تاریخ پوکو کې تقریبا دغه دودرې ځایونه دس پات شوي دي چغ یوونه یو للحظبانې مرکز پاتې شوي دي مرکز غرب او په سر امریکا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 یو طالب بدلتي په خبر کې سبق وایي درڅه افغاني خلک ترکیه کې تربیت لپاره ورولې یا ورزي د دوه سلسله هم دغه زمانه نه شروع شوې ده چې د کیني زمانه نه ترکیه کې اسلام د دي دین په حساب نه حکومت نه استل شوی دی په نو نسو چلري ریس کې ترکیه سکولر حکومت په حساب نه یا د بی دینی حکومت په حساب اعلان شو او دا هغه معنا و چې منلا خپل قدرت ته اورځي او ځکه منلا خان په نونو سره نونو سره راغله او نونو سره نه دیش پورې افغانستان پاتاو او دا دغه یاده لواني لواني دوريوي چې مونږ له خن یوړې یو دوره باندې د ملک سرپرست مو و می استي شکر باندې وته لې وبرکو و و می استي دوی او په کې شکر وه له دیکھو چې tle نو سمي جامي هغه چې دیر تر اطلنټو دې خې پرتوګا روپا کې تاریخه او دې پرتوګا افغانستان تر اغله هغه چې د کل د تهري نه راکوږي افغانستان تر ازي او مکه سریا نوهس داې چې تررک د مسلمانانو ی مرک امریکایانو دا د فکس لاندې ونی وله په بهې کارو کو مریک پ پوتونونه دل ته جوړ که من د انجام تسی چې د اسلام نه تونونه فاصله ل دی بل مرکب د مسلمانانو تاسوون دی د شام ځکه د د شام ځکه تا ما خدمتې سر چې دا د علم و د فرهنگ او د مذاهب او د توا د دییانته او د جهادونو د لکر و د ب مکهه د فتو حو ځمکه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 په توولله اسلامي و باندې یوډول سری علمی اثرګلوود او خلکو دي دي دي دي به دا دیل دزدک یو مرکز ګانه دبل د دککر د پاه به خلک شام ت ل لو اولهماشامي تررس نو امریکكاایو ته غرب ته دا درک معلومو په مرکز دی باید دا مرکز هم و خپله شي اوغی دلته هم په دې بیرود کېغ و په شام کې د نهنوووجانول امریک امریک یونوررسې داته جوړ که دغه امریکایی پههنتون د شام په کې داسې خلک وزې زول لكا لويس معلوف دبي المنجد مالك سدي لكا بطرس بستاني لكا معلم شرطوني لكا جورجي زيدان داف اغى زمانكي لو لو مسيحيان البت عرب مسيحيانو دغ عرب مسيحيانت بيفهمتون كي داخل سول او ديدزن بيصارخ سول او بيلاول اروپاتا او امريكاطا او ديفزن الولت احصيلاتو كول بيرت شرغله ديلادو تحزبنا جولكل تنظيمه جولكل شامط باخلصكرا شو شام اخبار خلصتو شو ما جلا خلاص کړه چا ځان ته مکتوب خلاص کړه چا ځان ته یو کلی خلاص کړه چا سياسي تنظيم جوړ کړ نو په دغه سیمه کې د عربین اسلام لازم زره یې کوي خوده د عربین اسلام زره یې کوي خوده او عربین اسلام دیابل چې دا اسلام دې لمنه وته لوی زکه د اسلام داسي یو شی دی چې منګه ټوټه ټوټه کوي یو ته وایي چې تمه شی یې بلته وي ته هوی بلته وي ته شی بلته وي او د عربیت سره دا ټول منګه سره یو کوي عربیت منګه سره یو کوي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 سوال فنیشنلزم کے اسلام میں جائے گی او اسلام کی نیشنلزم نہ جائے گی او اسلام نیشنلزم تے جاہلیت وی لے دی حتی دے صحابہ تے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیشنلزم یا قوم پرستی قوم گریتا جاہلیت وی لے دی فشان کی شکل لگا امریکی پہنچن جوش نو دے پدا سی مے کہ فکر اہل نظر اہل صحافات اہل کتابت اہل او اہل سیاست خلق وزگون او اغیبہ پدیسی مے کی سیاسی تنظیمنا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 د دې او د شان امریکای په هانتونو خصوصیت د دې استادان دی امریکایان او غربیان دي سره هیڅ چې امریکا او خارجي استادان کدی نشي د کومې د کمه ده کمدہ زما په ټکي انګریزي او د دې اغه مشورتي شورا چې کمدہ قيادي مشورتي شورا په ريکه باندې امریکا مستعفی یا په خواني رئیس جمهوريان او مستعفی وزیران او لوې لوې مثلا قاضيان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 د مصر د او اقتصادی او عسكري تاثیر لاندید. او دغه ټولې سیمه چې د صحابه کرامو په زمانه کې یو تر افریقا فتوحین، یا د څومره اسکراري تحرکات راغلی دي، نوغه قیادت یې د مصر نشوي. مصر د افریقا لپاره یو دروازه ده د داسیا له خانه او د ټولې افریقا هغه عمومي علمي او صنعتي او فکری او قيادي مرکز مصر دی. موږ د لپاره چې ټول افریقا باندې امریکایان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 د افغانستان د حکومت او یوازې وزارت خارجه 1500 ډیپلماتان روزليدي 1500 ډیپلماتان روزليدي چې هغه په دنیا کې د افغانستان د اوسنۍ حکومت سفارتونه کې کارونه کوي يو بلکې د یوازې یو د سیاست د بحث یو انسټیټیوټ چې په امریکای په پو هانتون پورې مربوط دی په د امریکای په هانتون کې د درس هغه کسان وایي د اوسنۍ وخت کې چې د داخلي شي او د دا داخله فیس یواز یواز 15000 ډالر ده 3000 دا. ډالر یواز دا د دا داخله فیس ته په دغه هانتون کې به یواز د په هانتون رئیس به افغان وي او د په هانتون رئیس ته د فایل په نامه باندې د څاول د کرزی په وله کابل نه کې د هالي تحصیلات وذیر و شریف صاحب شریف صاحب شریف صاحب د دې په هانتون رئیس ته شریف صاحب د دې رئیس ته او د دي ديب په هنتون مشورتي شورا د لبنان دي په هنتون مشورتي د مصر دي په هنتون مشورتي شورا او په تركي کې دلطه د انقاري دي په هنتون مشورتي شورا د ټول شورا د د ټول شورا مغايوې د په امريکا کې بي د ټولو امغايوې شورا ده په امريکا کې د مغول اخانه به اداره کوي د تدریس زوادته کې ټول انګريزي او پښتو نو اوسه د شاري نه ما په رډيو کې اوریدل سدلته افغانان هم استاد کې دي افغانان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 د عراق او د اردن د ټول دی لپاره عربي د اروپای لپاره انګريزي د امریکا لپاره امریکایی دی نو د دې ټول شنو د طایک مشترک عناصر شته ده د دې ټول شنو لپاره مشترک عناصر طایک شته دی د عربي په جذب پوده د افغانانو په فکر او په مزاج او په طریقه پو پوده پا د دې سیمه په حالات باندې پوده تاسو ولر د بحراني حالات کې امریکا اوول افغانستان افغانستان خپل سفیر دی وټا کو تر دې د ورسته دی پيراق خپل سفیر وټا او تر عراق یو ورسته دی په متحد کې خپل سفیر وټا کو نو کثیر ته دغه په انتون په افغانستان کې د امریکایو او اسکارو باندې سره کړلې دا دی ورځ خپل میوه ورکی نه بیا به یقینا د افغانستان لپاره دی د 10 کسان روزو لوي چې پدې سیمه کې دغه سیاسي سټونو د پلي کولو لپاره هغه کارګر خلق انی هرڅ ډول کېدای شي د زمونږه ریچارت مته سره د ډیپلوماته افغانۍ په اړه یو څه اکرندو کومه ده بنګ انگلیسی درس مته ما د څه مآج یو ګراديوشن وین کتابانو په څنګه د ډیپلوماته افغانۍ تعلیم دادان فارغ کردان څنګه د ډیپلوماته را بلیا و اېره هم گفتن کې په هر اندازې کې د ډیپلوماته افغانҳо یا افغانستان انګلیسي را خوب نیوموزن په هم اندازې تاثیر او تاثیرګزاری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 د اول زلدفاره خدای ترسیږي په افغانستان کې هم شي یي د اول زلدفاره خدای ترسیږي ریاستي جمهوریت ترسیږي په داسې حال کې چې موږ کې بدوي خپل ځابطنه پورته کېدلای نشو وځي دا نه و چې د دې په حق کې یو دولت تبعییز و بلکې وځي دا وه چې د خلک د دې لپاره یو فداري د پردې و دي د دې و فداري د خپل دولت او هیواد د فاره د دې و فداري اعلیيتي دې دي بلکې د فاره خپل دې ملک د هیواد د خلکو د فاره نوي نن دا وجهه نه یاتماده نکي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 دستمیان یو مسجت نست دی قدرت خلک چې اولته یو میلیون یعنی لکه سنیان په پای تختی وسیږی خذ م... نه دا چې مسجت نه لري بلکې د جوړولو اجازه هم تر اوسه پور نه لري اول ته خلک دې نیمه مونږ کوي نو یو برخه خلک ورځي د پاکستان سفارت کې اولته وهال غوندي دی او په غزه کې دې نیمه مونږ کوي نو م... بل که ماشه یو مسجت سنیا <مشهد> ته په مسجد کې دلته یو مزدت دی شیخ ورته وايي خاصه ورته اشاره په ماځګر او په ماسان کې په مفتن کې ودان مسجد و ودان مسجد یو خاطی مسرکو بل خاطی مسرکو یو خاطی دولتي ودانې د خپل مسلف دوله ځای تو واقع و او مفتن کې خلکو منځنه وکول لاړل په هر څلاغ غوري چې االت یو قد ادم و نه ورکی دي ونه ولاړی او چمن دی ورکی مسجد مستره صاف چمن دی ګلان کې کرل په پدانی بچو کې ماشینو د طول مزیت له بهول دیوالو له ارت سراور دی او دی اګه زرزر خاورې کې چې بیت ثمن طیر له بل ځای مروړی یوه تلګول دی اسنی ونی چې ګلدانونو سره راوړي الته د سیخې دی سبا چې خلک راغلو ګور شي د پیریانو په چايده د خېت نه مزه جبت نه یې اثر ستدې هیڅ څنګه او یو شین ثمن دی چې خلک هرڅه ولته مزیتو د چټ تصور باندې اخلي نه اخلي د مزیت دی داونی وګوره د دا پارک وګوره د کمن وګوره د ګلو ګلکاریو د وګوره د ټول ارت په یوښته کې شوی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 ان شاء الله به دې مبارک وي تفصیل باندې دا ټول درس دې په اړه دې چې دې په اړه تاسو پوښتنه راوړئ خو ته د پاکستان او د هندستان خاورته د پاکستان او د هندستان خاورا د یو مزاج لري د دې تاریخ او جغرافيہ دا درته نه وایمه دا درته نه وایمه چې دلته یو سلسله تمرونه انسانان د پاکستان کې افدیشي څخه د اتیاو یا پینځاتیو په حدودو شاوخا یا د پینځینو حدودو شاوخا کې څونو پکن مسلمانان دي یا څونو قدیانان دي څونو یې ثاني دا درته بلکې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 او بل ده هم دغه مرکزی سیمه او ده هم شرقي سیمه د بیا زیاتره په با جنگ باندې نه د شوي بلکې د او په دعوت باندې او د مسلمانانو په نیک او اخلاق باندې فټن شوي دي او نه یوازداسي نه بلکې دغه د اغې د بنگلاديش سیمه یا د دی خوا ته دغه د تایلند سیمه یا د مليزیه او د انډونیسیه سیمه یا د فیلپین سیمه د مسلمانانو ته پراته دي, دي, دي, دي, دي, دي, سمي سمي دي. نو په دغه ټولو کې دلته مسلمانانو لختري نه دی راغلي د مسلمانانو د اخلاق د تدين او د شی معاملې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 په کمعلم علم یو په کم اخلاکو باې په کم زوره نظر بانندې پر یو مدررسوت راول نه بیا ژور ک ول متې رنک رنګ دا, دا خون یو دوول صبر یو دوول مقبولیت او معقولولیت اوته ضرورت ل نو بنا هم دغه س چې دي په دی ک اعلم ډیرر کار کوي علم دوست ته خلک دي دا چې هر دو العلمې که کوفرته د اسلام العلم چې هر دوول اعلموي دا یو یو خصو سردي لکه د داس چې په په لکوو تعالفات او کتابونه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 تون هیڅ دغه اسره هغه ته هم حاجی ته هم دغه توروالو مده چې بده مورانه موږ تاسو ری د دې د وڅناي ابتکار نه ده د دې سمته ده د هنسی مته قربانور ترغلي ودا چې موږ مورانه اوسه موږ ته د اسلام راو سره اسلام منه لایې بیا په سپاتشي وي اول ورځ جنگ کوي دوی مرز جنگ کوي دات دایمي انقلاب د دې کې د ټول د طار مسلسل پاتشي او پاتشي او پاتشي ورته قربانيو آماده کې ده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 بس د توور سر د بل پ ک تع دا شي دو ور مخکې خغلي دا د دو تاریخي خصوصیت دی د بس وط مهوي نور مونږ د تحخقوم سره و دا دو اوس مران را امیکانته وط موره ن مونږ د تا سره وي چې هر رادي که مسلمان ورتهاج مونږ د تا سر وط م را و را ووي من ووه د کارتن پر د انزهیک تن پرور تاسوککومانې رابانند کو مونږ بل صبرته وواي ملاان من دغې دي امیانې مندغې دي اهلله نظر ی ول همدغې دي کهته بل ځای ک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 دا او د کوم ورته راغله دد ن ورته راغله دلته ویس تمننو پرانانته رالویس تامنو انګریزانوته راست مننو امریکان سر رالوس کااممنو ما د پاییسې او لی وه ای مننو آمد چا با هم ته لګې سر کوه ورغې ویس تاممننو او او بلله ممسال دا اوس تاشي تووجست که نه چې خلکو به پههبانې طالبانو باند تور پرې کووشهله طالبان پاکستانې طالبان پاکستانې شيي زه تر څومره اندازې چې پاکستان طالبي شو په رومن اندازې افغانستان پاکستانی شوی نه دی یا طالب پاکستانی شوی نه دی چې څومره پاکستان طالبانای شو بلکې تر اوسه په دامل مم څه عمل ثابته شنداو سم ده تر څراکی په دغه اواز راوانه ده وځه دادی سدې فاتح قوم ګریدي دا دغه یو تاریخی خصوصیت دی البته دغه یو نسخه له جدید اله مو بلې